while you're here I'm also just a girl standing in front of a boy asking to like precious I have a dream in all lucky and for that this is excuse me a damn fine cup of coffee I will have semifinal är vi har kommit fram till i det, borde du veta här på PTFM studentradio 92,8 Här i studion sitter ja, relativt som vanligt här Peter Appelqvist tillsammans med mig, Amanda Bergsjö. Hej Amanda! Hej! Du har varit på praktik och rest runt i världen, på att säga, under några veckor Rent, ja, I Luleå har jag gått runt ja. men jag är väldigt glad att vara tillbaka. Ja, men har du lärt dig någonting? Vi har ju en kategori som handlar lite om världen idag. Har du lärt dig någonting på vägen till mm. Luleå? Om just det resmålet? Nej. Nej. Eller jo, lite grann såklart för att jag har varit med och skrivit frågor. Jo. Så att, eh. Men det är ingen som i Luleå har gett i kunskap om då Kanada? Tyvärr. Nej, tyvärr. Nej. Skulle jag ha lärt mig något? Nej, vet jag inte. Eh, vad som finns mm. i Luleå som påminner om Kanada? Kanske hockey då. Kanske hockeyn. Eh, våra tävlande, de tittar på hockey ibland, kanske lite mer på fotboll, lite innebandy. Martin halil Almroth från v Patriots. Välkommen. Ja, det är kul att bli presenterad. Kul ja. att bli presenterad på det, det var viset. var lite trevande inledning tycker jag där mellan er. Jag fick inte riktigt till snacken. Nej. <laughs> Hej Fredrik Sjölund. Det är bra att jag var så vaken också att jag hade slagit på mikrofonerna här i sändningen också. Eh, Martin, känns det bra att vara framme i semifinal? Ja, jag väntar lite på de här headlinesen. Vibaxstjärnan i semifinal, men de har inte kommit mm. ut än på PT. Jag funderar ju på hur mycket vi ska syka dig för att du, du kommer inte riktigt hela vägen till Superligan. Kommer du gå hela vägen till finalen det borde du veta? Det visar sig. Mm, det gör det faktiskt. Fredrik Sjölund har också tagit dig hela vägen hit till semifinal. Mm. Hur känns det? Är du överraskad? Eh, det, det är en stor överraskning för mig faktiskt. Jag förstår. Mm. Ja, tufft motstånd på vägen. Ja, det kommer bli spännande idag tror jag. Eh, ja. Amanda, vad är det vi har framför oss? Eh, ja, som vanligt har vi det här momentet som är vem där och då har vi klippt ihop lite klipp så, här, så ska ni gissa på vilken känd person det är gestalter. Eh, vi går vidare därefter med nyhetsquiz och då kontrollerar vi om ni har hängt med i nyheterna som gått i veckan. Nej, säger Fredrik. Eh, och så har vi såklart två kategorier, då Kanada och sport. Eh, men vi börjar då med en musikfråga där vi spelar upp en låt och ställer tre frågor om den här låten då, eller artisten. Mm, och frågorna som de kommer nu i förväg, och då undrar vi artisten som framför den här låten vi ska lyssna på har tidigare varit aktiv under ett annat artistnamn. Vad hette hen under det artistnamnet? Artisten släppte ett album 2015 som heter Sevdi, som är ett arabiskt ord och som då definieras som ett slangord i svenskan. Vad, vad betyder det på svenska? Sevdi alltså. Swaydi. Swaydi kanske man säger. Eh, artisten bor tillsammans med en välkänd P3-profil som bland annat är stand-up-komiker och morgonpasset-programledare. Vem? Vi lyssnar på låten som ger oss svar. Erik Lundin med låten Annie Löv här i Det borde du veta på PITFM studentragning 2.8. Vi ställde ju tre frågor till våra tävlande angående Erik Lundins låt. Mm. Och, och det var ju då, vi undrade var Erik Lundin har kallat sig själv under ett annat artistnamn vid tidigare tillfälle. Har vi en på det? Eh, nej. Jag skrev Erik Lundin. Så... Nej, det heter han. Jag hade inte en aning om Det är hans det nuvarande er. artistnamn och I... tilltalsnamn. E-boy. E-boy ja. e e kallade han sig det. Svårt. Ja. Mm. Svårt. När han var tonåring kallade han sig det. Nej, det ganska nyligen, han hette det på MSN. <laughs> han svarade e-mailadress. Ja. Eh, artisten släppte ett album 2015 som heter Swaydiv som är ett arabiskt ord och som definieras som ett slangord i svenskan. Vad betyder Swaydiv på svenska? Svensk. Mm. Ska... Är det sant? Jag skrev cool... <laughs> och man kan använda det i sammanhang som bara ja ah, det är så svenskt. Ah, det är så ja. sweddy. Och eh, Erik Lundin bor tillsammans med en välkänd P3-profil som bland annat är stand-up-komiker och programledare för morgonpasset. Nej ja, men jag drar till på Emma Knickar igen då. Mm. Det, är, det, är ju det är inte fel. morgonpasset. Ja, jag sa nor eller det är också fel utan rätt svar är en manlig person. Victor Linnéer. Ja. Fantastiska alltså, inte ens på han. Är han stand up ja, det är, jag har sett jag, han. Jag tar, jag tar inte på mig något, något ansvar för kunskapen om Erik Lundin. Den står Amanda för det här programmet. Yes. Jag och internet. Ja, det är internet. 1-0. Ja, 1-0 till Martin betyder det. Och det är dags för vem där. Amanda var bara snabbt för våra lyssnare, vad är det som gäller i regelmässigt? Äh! Eh, jo, eh, det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud med en viss logik Och det ska ge en känt person Och när det både är tävlande som tror sig veta vem det är som vi söker Så säger de sitt namn i mikrofonen och sen skriver ni svar på sin lapp Svarar man inom 20 sekunder får man tre poäng Svarar man inom 40 sekunder får du två poäng Och efter 40 sekunder får man ett poäng för ett svar Glasklart, yes. jag frågar vem där? Kritiserar det hur man kan driva sig själv Till att vara en överviktig person mm. Det är ju, Alltså för omgivningen För sina barn, för sig själv det, det, Jag tycker att det är så här, uh, det, Jag tycker att det är lika äckligt Fredrik Ja, jag. Det <skratt> är lite Lik, lik, lik Det är en kanalet också Sa han verkligen jag då? Ja, oh. ja, just mm. Det känns inte som att han, det är ett möte mellan två människor Det är något halvstadistiskt också är Jag är ju själv en enorm dödsångest och vid ett tillfälle så upptäckte jag att Martin. jag delade den med pappa och ville veta om han om det blir enklare att ta, ta emot döden när man blir äldre så då, då får ja, Båda, båda tävlande ropat sedan han först Fredrik Fredriksson ropade på tre poängs Eh, stadiet. Det är väldigt få som gör det. Berätta, mm. vad gissar du på? Alex Kjolman. Det är helt, helt korrekt. Tre poäng rakt ner i Fredrik Sjölunds vicka. Martin, yep. vad gissar du på? Alex Kjolman. Mm. Yep. Och det blir en poäng till Martin Halil Almroth. Och då är det alltså 3-2 efter de två inledande omgångarna. Och nu är det dags för eh, nyhetsquissen. Och då är det regler för det också, mm. eller hur Amanda? Ja. Eh, gud, nu är mina papper överallt. Eh, ja, då är det som dags... Att kontrollera vårt tävlande om de har hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Och under en minut kommer man att läsa upp nyheter, och de tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Och först ut är Fredrik Sjölund. Är mm. du redo? Ja, ja, men. Kanye West har sagt att Prince, som gick bort nyligen, var världens näst bästa artist. Sant. Det är falskt. Experter från Royal Society of Public Health i England vill att mat ska märkas med motsvarande övning som behövs för att bränna upp sina kalorier för att hjälpa människor att upprätthålla en hälsosam vikt. Sant. Det är sant. Museum of Modern Art har introducerat en app som gör det möjligt att sätta betyg på de olika konstverken. Eh, falskt. Det är falskt. Tre skolor i Bortkirke har nu permanent infört antivåldsarbete på skolschemat. Sant. Det är sant. En amerikansk high school fotbollsspelare riskerar nu att ställa sin förrätta med 70 olika åtalspunkter efter att ha blottat sig på lagfotot. Falskt. Det är sant. Brown University har gjort en egen gångfil för det, för det som vill gå gå och titta ner i sin smartphone utan att oroa sig för att bli påkörd av cyklar eller, eller liknande. <går> falskt. Det är falskt. Den samiska artisten Agnete som tävlar för Norge i Eurovision Song Contest kommer inte få se den samiska flaggan i publikhavet eftersom den flaggan är förbjuden under tävlingen. Sant. Det är sant. Keeping up with the Kardashians ska sluta med sin tv-show på grund av tidsbrist och att de vill vill ifrån rampljuset ett tag för att fokusera på sina andra företag och karriärer. Sant. Det är falskt. Fan. Det är <laughs> De skulle väl aldrig sluta. Med Nej, det. sant. Så är det. Vi går <laughs> över till Martin Hallén Almroth. Är du redo? <coughs> Så ja. Mm. ja, nu har han rensat halsen. Oh, ja. Forskare från Australien har gått ut och sagt att man sitter ner för länge på jobbet och hemma kan man drabbas av PFB, permanent flatbom. Eh, falskt. Det är falskt. Den strikta flaggpolicyn Förlåt, det här var ju samma som vi redan haft Skådespelerskan Kristen Stewart Som fick sitt genombrott med Twilight-filmerna Gör regidebut med en kortfilm Ja, det är sant, sant. Kissy eller Alexander Nilsson Som man egentligen heter har gått ut på sin blogg Att hon ska sadla om och bli veterinär Det är falskt Det är falskt i filmen Space Jam dribblade basketstjärnan Michael Jordan bort utomjordningar tillsammans med Snurresbrett och hans gäng. Nu, 20 år senare, verkar det vara dags för en uppföljare och enligt uppgift är NBA-spelaren LeBron James klar för huvudrollen. Sant. Det är sant. Stjärnkocken och Leicester-fantasten Jamie Oliver blev anställda av klubben för att tillaga en middag för att fira lagets bragd med att vinna Premier League. Det är falskt. Det är falskt. Kontaktlösa betalarmband ska testas i Sverige i med Eurovision Song Contest i Stockholm. Det är meddelar betalkortgivaren Visa som tagit fram ett armband med så kallad NFC-teknik. Sant. Det är sant. Ekonomiminister Magdalena Andersson blev kritiserad och uttalade sig om att man ska fortsätta studera direkt efter gymnasiet för att inte verka lat inför framtida arbetsgivare. Falskt. Ja, det är falskt. Det är sjukt falst och vi rullar vidare med PJ Harvey och Community of Hope. P.J. vi med The Community of Hope. Du lyssnar på Det borde du veta. På P.T.F.M. studenterad 92.8. Vi är mitt inne i semifinal 1, säsong 4. Martin Halil Almerot möter Fredrik Sjölund. Det är väldigt spännande. Mm -hmm. Amanda Bergsjö, programments domare. Vad, ja. vad är ställningen? Eh, ja, nu har inte jag räknat ihop den korrekt. Det 8 poäng till Fredrik och... Gud, jag har inte alls förberett. 9 poäng till Martin. Oh, det är olidligt spännande jag var... Precis som Peter Harrison brukar säga Snabb på matten mm. känner jag Nu är det dags för våra två kategorier Och då handlar det mm. om att eh, sno Eller andra vad är det för regler som gäller? Så att jag ser ja. fel <laughs> det är eh, de kategorierna idag är sport och eh, Kanada. Och under kategorierna gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Svarar man fel så går chansen över till motståndaren. Och vi börjar med sport. Mm, du, jag ställer frågan redan innan vi lyssnar på här klippet för jag undrar vilken känd svensk MMA-utförare vi hör, vi hör här. Stredrik. Fredrik. Eh, the Mawler. And Andreas Gustafsson. <laughs> Din? Martin, Alexander Gustafsson. Ja, just det flottan. Då går faktiskt poängen över där till, ja, du, till Martin riktigt dåligt av mig. Mm. Niklas Jyd är en känd idrottsman men vilken vilken idrott Fredrik, Fredrik? Det där är ju taskigt. Vad är Fredrik? <laughs> det var Fredrik. Carolina Klyft vann ett OS guld 2004 i vilken idrott? Fredrik. Fredrik. Sjukkamp. Det är korrekt. I vilken sport förekommer termen japanare? Fredrik. Martin. handboll. Det är Vad heter riksidrottsförbundets studieförbund? Fredrik. Fredrik. Sisu. Det är sant. Ja, det är korrekt men. Vad betyder det ordet skenkel i ridsportssammanhang? Nu blir mm. det tyst. Mm, nu vart det riktigt tyst här. Ja. Rätt svar är ryttarens ben, skenkelerna. Ja. Oh. Förlåt. Förlåt. <laughs> bra bra, kor bra kor kor korrektur här. Mm. Vad står förkortningen BMX för? Rätt svar. Martin, är, ja. Martin. Bicycle Mountain Extreme. Nej, det är fel. Fredrik, kan du nyisknibba? Nej. På den? Nej. Bicycle motocross. Från vilket land härstammar sporten parkour? Fredrik, Fredrik, Frankrike. Det är korrekt. Vad heter delen på hästsaden man använder för att komma upp på hästen? Mm. Martin står du hoppar mm. lite. Hoppar Fredrik, Fredrik. stigbygel. Det är korrekt. Hur många år i rad har Luleå Dambasket varit? Fredrik, vunnit? tre. Det är korrekt. <laughs> Martin, du var på finalen. <laughs> Hur lång är Vätternrundan som är ett långlopp på cykel? Fredrik, Fredrik. 15 mil. Fel. Martin, eh, 8 mil. 300 kilometer. Alltså 30 mil. Var kommer OS att hållas i år? 2020? Fredrik, Mart Rio de Janeiro. Det är korrekt. Hur många stora svenska långlopp måste man genomföra under ett år? Martin, för 4. Det är korrekt. Herre. Hur många mil är Vasaloppen? Fredrik, Mart 9 mil. Det var avgörs inneblande VM 2017? Martin Helsingfors Det är fel Fan. Mm. Eh, Stockholm? Det är rätt mm. Är det sant? <laughs> jäklar var ni att vara på tårn i den här eh, kategorin Ja, Jäklar, här gick inte fort Vi har faktiskt klart med alla frågor innan tiden var slut God på sport. Då vi går direkt över på Kanada, eller hur Amanda? Ja, det känns vi. som vi inte kan riktigt lika mycket där Skönt, <laughs> det, <är precis. laughs> det känner jag <laughs> det så... Vi tar lyssnar på det här den här amerikanska skådespelerskan är med ett gäng av fyra singeltjejer i New York. Vad heter Fredrik. hennes karaktär? Carrie. Nej, det är fel. Samantha. Ja, det är korrekt. Samantha wow. Jones. I Kanada pratar man både franska och engelska, men vilken provins är franskan första på? Martin. Fredrik. Quebec. Det är rätt. Kanadas flagga är röd och vit med ett löv i mitten. Lövet Martin. Lönlöv. Det är korrekt. Valutan i Kanada är kanadensiska dollar. Vad är förkortningen till? Fredrik. Mm. Eh. O, oh, vad svårt. Nu vänta, får jag, får jag säga. CAD. Ja, ah, det är korrekt. Det var precis på håret. Mm. Vad heter det väldigt populära frågesportspelet som tre kanadensare uppfann också. Martin. Trivial Pursuit. Pursuit, men det är korrekt. Ja. <skratt> vad heter Kanadas huvudstad Fredrik Ottawa. Det är korrekt. Kanadas landyta är världens näst största. Vilket Fredrik. Ryssland. Det är rätt. <laughs> Mellan New York i USA och Ontario i Kanada ligger en välkänd grupp Vattenfall. Vad är samhällsnamnet? Åh, uh, oh, vad svårt. Gud. Uh, nej, jag glömde bort. Vad heter Martin. Uh, vad heter du? Martin. Vad heter det? Exakt samma post. <laughs> <but> <laughs> <what>? <laughs> här. Hey. Niagarafall. Ja, nej, Vilken karaktär i tv-serien How I Met Your Mother kommer från Kanada? Martin. Martin. Robin. Ja, det är rätt. Sherbatski mm. heter hon efter yep. Vad heter den berömda sångaren som bland annat gjort låten Baby? Fri... Ah, jag gjorde Michael Bublé. Justin Nej, Bieber. Är, Justin Bieber, ah. är korrekt. Vilket <laughs> Michael <laughs> Han är från Kanada. <laughs> ja, jag vet. Vilket djur är Kanadas nationaldjur och som också finns på deras 5 cents mynt? mynt. Martin Gås. Nej, det är fel. Uh, Fri... uh, tvättbjörn. Nej det. Är amerikansk bäver. bäver. Ah. Jättekonstigt att det är en amerikansk bäver. <laughs> Jag vet. <laughs> Hockeyligan NHL grundades 1917 i Kanada-Montreal. Vad står NHL för? Daniel, Martin. Fredrik. National Hockey League. Vilket europeiskt land var först att kolonisera Kanada? Martin. Martin. Frankrike. Det är rätt. Och där ringer tiden tjur, tjur, tjur. Ut. Och vi lyssnar på veckans singel här på PTF5 Lions Den med Lions Den med Nothing's so Fine Det där var veckans singel här på PTFN Studentradion 92,8 Och vi har ju Att avrunda semifinal 1 I Det borde du veta Fredrik kastar mikrofoner Och Martin har ut ur studion Innan mm. vi avslutar programmet eh, Så att det är heta känslor här i semifinalen Det är så det ska vara för det står en finalplats På plats ja, eh, På prispallen På, på nej, spel. På prispallen, spel. På på prispallen också stolar, Fredrik, spel <laughs> Står det står där kläck. och väntar. Jag kunde den också, var bara lite långsamt. Du var lite trött. Det var ju det roliga, båda hade försovit sig till den här inspelningen. Mm. Eh, Martin, känner du att du borde vetat något idag? Eh, jag kanske skulle bara ha sagt mitt namn snabbare. Ja. Lite så känner jag Du känner att du inte kunde ditt namn Vad är det, mm. det du sprack mm. på idag vet, När kommer mm. frågan, hur, vad är Martin baklänges Då, Martin Nitram ja, mm. mm. Mm. Fredrik, känner du att du borde veta något mer än vad du visste idag Kan du ditt namn baklänges eller? Nej, Nej kan jag inte Men eh, jag skulle nog ha varit bättre på den här nyhetsgrejen mm. Kanske kunnat Kanadas nationaldjur också hävdar jag Mm. En amerikansk behövare Ja var? men det är Justin mm. Bieber alltså, Michael, Michael Bublé, Justin Bieber känns, mm. ja. Jag lyssnar heller på Michael Bublé Justin Bieber mm. Kanske kommer frågor om Michael Bublé i finalen Det får vi se Det kan jag inte säga mm. <laughs> Vem det nu är som kommer dit <laughs> men Jag kan säga mitt namn baklänges Det är Adnama Öysgräb Och jag heter det Amanda att Adnama Öysgräb, det låter lite som en turk Jag kanske Spontant. är det ja. mm. Vi får se det är, det är spännande. Amanda, vill du ta oss igenom hur det har gått idag stegvis? Alltså det har gått ganska jämnt faktiskt eh, genom hela omgången. Men jag skulle säga att Martin han sköt väg när det kom till nyhetsquissen. Då, då, då kom du över Fredrik. Men sen när sportkategorin kom så var ju Fredrik jäkligt snabb och då körde han över dig. Och till slut så fick Martin hela 17 poäng och Fredrik 24. 24, Det var, det var ju... Det var ändå ganska, jag att kunde alltså, ganska Om vi säger så här: 17 poäng hade räckt i, i tidigare matcher den här säsongen mm. till att gå vidare. Men 24 poäng är 24 poäng, jag tror. Det är galet. Det är rekord, faktiskt alltså. poängrekord ja. i, på en delfinal. Mm, tack. Så, Fredrik Köhlen, du är framme i final Ja, och, och imorgon. Sportklubben, sista sportklubben på PTFM 19.00, Lyssna på det. Så är det. Och Vinemar är man i stan så kom till Blackbox. I akustikum. Ja, Men bara. tills vi hörs nästa vecka, då är det Simifinal 2. Agnes ska mot Rebecka Kaufman. Har gått. Hej då. Notorious Björgi.